dus die jou moerman potgooi dit is eh uh, 27 28ste maart dink ek. Maar jy het al laatkin gesê so nou en dan gaan ek weer potgooi maak. Dit's net ek gaan nie beloof om elke week in te maak he. Maar soos as die gier my vat en vanaand het wel ek sê vanaand het hy gier my gevat. Net my al so hele ruk terug En eh uh, te loop en dink ek nou oor want sommer aller in die kak, weet my so gaan het, maar, um, is hy my lekker vanavond, weet, dit is so 23 slikskat, 24 graad, en julle lach seker, maar is lekker warm, ek sit hier op my achterstoep, ek kyk na die maan, hy is net so, as ek kwart vol na half toe, beautiful, al die nou nou had, dit is lekker, vier, lekker paar keer roe lamtsjopie so op, Lekker stikkie waars. En uh, paar ijskouwes. Kijk, wat meer wil jy. Maar ek geval, sê ek sê, is, ek maak soma net so potgooi so nou, en dan is ek so van die kaf af. En, um, ek het verlede week al seker gedreig om jy te gooi, maar ek het nooit so ver gekom. kom weet ek. He. Maar, um, toe het ek nou vanavond, het ek hier gesit, en ek nou weer die iPad uitgegraam, al die, ehm, um, so goed dat ek gebruik het. Dit is toch ook hoekom nie, weet, dit is, is miskien maar om my sanity te bou, wat ek die pot gewoon maak, want jy praat basis maar met jouself. Um, ek is vandag seker gelukkig, soos as jy op die blog gekyk het, ek is seker so gelukkig soos een hond met 10 trille vanavond. Het is nie dat ek die latterie gewen het of nie van aai goed en nie, maar ek het weer vir my een Mac gekry. Ek hoor hoe skree alweer Mac fanboy, ja, maar ek is, ek like alles Mac, so, jy betaal nie die kakke voor, maar, dis die moeite werd vir my, ek het vir my nou een 15 inch MacBook Pro gekop, kost een kakkeis vol geld, het is al wat my redig afgesetra, oor ek kon eindelijk op vakantie gegaan het, maar, was is ander ding wat ek moet doen, maar in elk geval toe, um, toe het nou gister die ding kom afrever, nou, gister, Maandag bellel my sy lewe die ding dinsdag af. So ek sê toe van mama, as jy by die huis nees, so hulle gaan uit. Ek sê raad, ek so dinsdag, maar gister afvat. Nou, ek is 7 in die ochend al op, want ek verwacht toe hulle oor een razervliegtuig. Ek verwacht hulle gaan nog vroeg aflever. En jy weet die fokking klein hondjies wat jy krijg, amper so's, uh, wat sy uh, klein douwe hondjies met die skerp gezichties so's die klein hondjies wat so die huis en die loer net so vir alles. Nou ek is gister ook wat die seweerse kant op en dan sluip ek die huis en dan wag ek vir die ouwens om die ding te kom aflever. Sitte daar voor die amper voor die, die voordeel op gaan sitte wat ek die letterbox kan dophou. En uh, gister het, het is 'n lang dag geweest. Ek het niks gedoen, ek het fokkel gedoen nie, maar het is een lang dag want jy sit en wag nou en jy wag en jy wag en daaronder vir kom jy uit die, en jy uit die Toe op die einde te kom, in 4 uur gistermiddag uit, gelukkig, dit toe my moer, nou, heel toon al begin klaarraak. en, uh, paar gram, 15 inch screen, hy het, graficskaart, AMD 512, um, graficskaart, en, hy het, uh, maar 500 gigaardra, so, hier die grootste nie, maar, Mac is al mooi, kijk, jy kan sê wat jy wil, die ouwens van Apple, hulle, hulle maak hom mooi, nou, wat, net al loop, sitte en dink het die so, ek het nie rarig die fokking ding nodig, nee. um, of, nie so dier ding nodig, dink ek, nee. maar die ouwens van Apple, sy advertenties, en sy, um, hoe kan ek het beskryf, hulle, tempt hulle jou nie, maar jy wil altyd die nieuwe Apple, jy wil altyd die nieuwe Mac, jy wil altyd die nieuwe, die nieuwe product, die ouwens, weet het is, iPad 3 verhaakje, want sê die iPad 1 gehad ek het hom verkoop toe het ek my baas by die werk so iPad 2 by hom afgevat en hy nou het die gebruikje, so nou het ek die iPad 2 en toe hy die de iPad 3's released, dink ek, maar ek sit met die iPad 2, ek met die iPad 3 het is, is wonderlik hoe die ewe following opbou maar ek het so verre nog weggebleef van die iPad 3 ek sê nou by die iPad 2, die iPad 2 as les nou maar zien maar, baie opgewonden door my back, wat eindelijk baie sad is, maar dit is nou een van die dinge, ek het die, um, ek is my so rik van Facebook afgewees, maar ek sê weer terug op Facebook op, uh, Facebook forward slash Johan de Vries, en, uh, sommer die, wat jy nou maar mense ken, wat saam in die school was, en wat jy gaan opsoek het, in die en die ene en daai, en jy weet het soms maar so, om haar achterse, ammal sy achterste mier te loer, het hy, uh, Die eenvrouw het een foto opgesit van, of Louisa, het een foto opgesit van, toen sê op A was, 1977. Dit is dan is een terug. En uh, ek het die foto so gekyk, jy weet jy, dink jy, jy ontdou die goed, maar, het is baie van die goed wat, wat jy, wat net weggeraak na die tijd. Sekker indag as ek 142 is, wat ek nooit sal word, sekker neem. Maar dan sê dit, dan begin jy op jy ouders om, maar we gaan jy my so die goede ontdou. En, uh, toe kyk ek die SAP foto van my so. En, daar is om um te 10 gezigde, wat ek kan ontdou. Maar die meesterheid van die kan ek nie ontdou nie. Dis die selle met, um, Annegrete het vir ons, vir ons van ons, sof ons foto opgesit van, toe ons metriek was in uit en van die gesigte wat ek glat nie, glat nie kan en nie, dit is, al is ek weer leeftijd terug, en baie ding het al gebeur in die laatste 20 jaar, maar, dit is nam net wonderlik, as jy denk dat, van die goed, jy het so na mekaar gewees in Baistarum, en, en soos lewe aan gaan raak, jy moest my weg van mekaar af, en, jy sien nie meer die nie, jy vergeet van die, maar, um, Nou wil ek my doodlag, want kyk, my kop raas ons ooggeraas in die Kramper die wit van die pilotse oos, en soos hy onder voorby kom. Maar nou, um, ek, moet, ek moes gelag het, want ek weet, my kop raas ons maar altyd, ek is nie. Ek denk nie, ek is altyd sy nie. Maar op die, op, die, op, op ons op A-foto, en as ek nou anstoot gee, ek weet jy, die ou ooit eerst na die potgooese luister, of my is nie. Maar hy het een paar name opgesit, en een van die ouwense name was Gaby geweest nou, ek weet nie, ek, as dier dit kom seker die arme uit, dink ek, maar, ons het altyd geleer, gawe, dit is die gawe, dit is die ookie wat op die, op die hoeken staan, en dan deel hy bluitjams uit, ek weet, dit is lelik, maar, dit het my net laat lachen, en ek kan hom glad nie en daar nie, ek kan nog steeds in teendeel en nie, maar, dit wil ek dit net, kijk in huis op afvoorte, toe was ons allemaal in kirkhoed gewees, en, eh, uh, Dan kyk jy so vinnig na die foto en dink jy hoe ver die mense erg verspreid oor die wereld. As ek dink ek het vriende in, op ons Engeland, ek het vriende in, um, kom ons even, ek, ek het mense ken in Australië, ek het mense wat ek ken in New Zeeland, daar is mense wat ek ken in Suid-Afrika, daar is mense wat ek ken in Nederland, daar is mense wat ek ken in Bulgarië, daar is mense wat ek ken in um, Amerika, oor als oor, het, het is net snaaks as jy dink die klein dorpie, die klein platlandse dorpie, hoe die mense verspreid het, en dink jy die generation voordat het nie so baie verspreid, nie, al ja, het getrek van, kom sy van Kirkwood af Port Elizabeth toe, of al het getrek na Joburg toe, en dan myne ander kant het ek na die foto gekeke na as ouwens wat salm en sap A in Kirkwood was, wat nog steeds in Kirkwood bly. En ek, ek bedoel het nie slecht of so iets nie, maar of jy dit op jy neer nie, maar het, ek sal, ek weet nie, sal so ek omgegeet om op die celledorp te bly vir 40 jaar, ek weet nie, ek denk daar is te veel in my, teen ei wat sê, travel, en, uh, ek het wel van die siekere gekie snotterig uit my neus, so, ek klink of ek so ten die drainpipe afpraat, op die warm avond, en ek wonder het, The next generation, Anja, sal sy in Engeland bly, of sal sy a goed vat, en sal sy trek, ek dink ek het nog so, 1 of twee trekke in my, vir ek vir naal gaan settle, voor ek vir naal ewers my gat gaan neerplant, en sê, hier gat ek nou aftree, of het in Engeland is, weet ek, ek, um, my weet waaran die volgende, dit is, is my oorals ewe fakte, op eindelik, maar, Maar, want, ek weet nie want, ek sal like om te gaan, Amerika toe wil ek nie gaan nie, ek wil nie daar gaan blij nie, alhoewel, iemand is my nader gesê, ek sal Amerika gaan niet. ek weet nie, Australasie, Australië, New Zeeland, daar te veel goed wat buit, en krap, en spoeg, en en dis net die, as die cel vir al maar ek denk ek het nog so, ek denk ek het nog 1 track, nog 2 track, miskien in my, voor ek rairig gaan setel, ehm, um, Well, dit is die ander ding. Het jylle geseen op my blog het ek gesit van die twee, die twee foto's. Een van Zuid-Afrika en een van Canada. Speciaal vir ons vriend Eben van Rene. Die, um, dit wees af van die ouwe wat sy hand so op die leeuwse balla so. Dit is die coin-operated lions in Zuid-Afrika en in die volgende onder. Meanwhile in Canada of soeets. Wees die ouwe kar wat sit in smad in die moes vir Adderloer. Het het iemand my gesê van, um, van die kou in Canada minus 51, nou, ek, ek weet jy, ek kan myself nie indink, minus 51 nie, dit klink net vir my, dit klink ongelooflik, ek, verstaan dat dit so koud word, maar, fok het, of ek het ooit sal maak, weet ek die koudste, as ek moet ooit dink aan wat ek waar koud gekreed in my leven, er ek, koud, wat ek gevoel as ek wil vrek was, toe ons, in die arme in Bloemfontein was, toe ons haar in die middel van die brug geslaap het, onder ons buvies, ons en' ons slaapsakjes, en, Maar ek dink hier, regst die koudste wat ek gekry het was, is een moeilike ene, toch nie, dit was toe ons vastbuit geloop het, as jy in die was, jy weet wat vastbuit is, toe ons, um, ek dink op ons tweede dag, wat ons geloop het, toe ek en die ouwe, en was H.E. de Toei gewees, highly explosive de Toei, en, uh, hy het, ek en ek dink ek en hy het, ons die avond geloop, en ons was moeg, slaapsakke opgegooi, en het so fokking koud gekry, en het, ek dink ons het, ek en het ek samen in een slaapsak geslap, en het lekker lepel gele, as ek recht kan en hou, en ek, ek dink nie, dit was rei rei so koud gewees, he, dit so seker, wat, hoe koud word het in bloemvintin in die winter, minus 10, minus 15, as word het so koud, en dit is waar ek rei rei in my leven gekry, en ek nie dink, minus 51, en ek Aan die ander kant kan ek onthou toe ons in Kirkwood was, ook, maar ek weet nie wat die jaar het was nie, ek, ek was al leidje gewees, en het moes, um, as, jy, as jy Kirkwood ken, ken jy vir Oranjesingel, ons het in Oranjesingel gebleid, net onder die, die ouwe oorskoel, wat nou die Kirkwood school is, of high school Kirkwood, en dan doen die laarskoel goed ook. Maar ek kon onthou daar, het die warmste gekregen. die dag het ons, ek het met die bicycle gered in Kirkwoodse hoofdstraat af, en ek had nou die tier vast gesit aan my bicyclese wiele en ek dink amper hulle die dag die school, die school toegemaak, of het ons vroeger huis togestuur en ek en ons het bij huis gekom en my maat gesit, met in die huis inkom al die gordijne is toegetrek en ons is op ons bedding gaan let, hy het ons gegloed jy moet elke middag geslapie vat en soke kak ek dink dis wat die warmste in my leven gekry het het was warm geweest ons in, in Namibie was in Walvis ek denk dit is rarig die, jy weet die, die, die mind spelen tricks op jou, jy, jy vergeet moes maar, so met die tye saam vergeet jy wat aangaan, maar in elk geval, ek het nou, ek het al genoeg kak gepraat vir een avond, um, soos ek sê, ek weet nie, ek, ek ga myself uitsit om elke week kapot gooi te maak, maar, um, so nou en dan as jy hier is die, die vir om kak te praat, en, dan sal ek het op Eers dit is eerst vir dit, ek doel, ek stuur my boodskap, ek weet hoe dit gaan, of wat jy maak, of waar in die wereld is, of wat jy dink, los een comment op die blog, of follow die blog, jy kan inskryf op hom, en ek stuur jou e-mail elke, elke keer as jy een uh, comment los, of elke keer as jy een paus maak, en jy jou e-mail, so jy kan inteken op syke goed, of, laat weet hoe dit gaan. As jy in London rond self blij en jy wil ontmoet, laat weet my, ek is altyd op om uh, dop uwer te drink, net so vir medicinale purposes, ou nie so slis he, maar um, nie bang wees he, laat weet my hoe dit gaan, of as jy wil ontmoet, wat weet my, vooral na hulle dat het sommer is, is nou weer barbecue weather, praai weather, en dit is dit vir eers, mense, gaan goed ons praat weer eer van die tijd, en uh, nie te veel kak en ja, los het vir my, Bye.